Üdvözlöm a Szenkorona rádió hallgatói! Na, csókolok mindenkit! Tehát, ugye visszatérve az elejére, ugye Polgár Tamás vagyok, Tom Kett néven ismert, ezt mindenki tudja. Voltak bizonyos botrányaim, bűncselekményt soha nem követtem el. Mint ugye nyilván tudják, van egy, az interneten egy igen olvasott weboldalom, egy blogoldal, ami jelenleg Magyarország legolvasottabb blogoldala, legalábbis így tudom. Napi 8-10 ezer olvasója volt, mielőtt letartóztattak, most körülbelül a tele, mert ugye nem írtam sokáig. Ezen olyan politikai nézeteket publikáltam, ami bizony, bizonyos köröknek nagyon hívta a szemét, de nem tudtam velem mit kezdeni elég sokáig. Nem ez volt az első eset, hogy megpróbáltak elhallgattatni. Ez hát az, az egész ügy természetesen nem arról szól, hogy bombát csináltam volna, mert nem csináltam bombát, hanem arról, hogy ezt az igen olvasott weboldalt valami módon elhallgattassák. Ugye elég kellemetlen helyzetben sodortam néha elég jelentős közszereplőket, például Gyurcsány Ferencet, Gergényi Pétert és még sorolhatnám, az első kísérlet erre tavaly tavasztal volt, amikor a BRSK gyermekvédelmi osztálya egy egyszerű fax üzenettel próbálta töröltetni a blogomat az internet szolgáltatótól. Ez egy törvénysértés. Ezt a faxot akkor publikáltam a blogomon, ez a mai napig kint van, elfelejtettem elhozni, de megtekintetik, aki kérjenek e-mailben átküldöm. Ez egy nettó törvénysértés a rendőrség részéről. Mondom, ez csak az első próbálkozás volt. Azóta folyamatosan, vagy szinte folyamatosan titkosszolgálati megfigyelés alatt állok. Ö, többször volt rá, például, hogy telefonomat lehallgatták, vagy barátaimmal találkoztam, akkor ö, civil ruhás, titkos rendőrök a nyomunkba. Ugye Zoli barátom ott ül, aki ezt tanúsíthatja. Hát ez általában bohózkodásba fulladt, mert úgy üldöztek minket, mintha valami nagyon veszélyes bűnözők lennénk. Ezek olyan történetek, hogy elmondom, nem iszik el. Tehát volt rá például, hogy elszínkiben utaztam a barátaimmal, és a Nemzeti két nyomozót küldött utánunk. Persze, akkor ott lebuktak egyébként, ez teljesen nevetséges próbálkozás volt. De a lényeg, a lényeg, hogy Május 8-án fogtak el engem ebben az ügyben egy csefeli lakásban, ami nem az én lakásom, nem én lakom ott, egy barátom lakik ott az édesanyjával. Ezt az édesanyját tartóztatták le, illetve egy másik barátomat velem együtt. Őket, a jól tudom, a 8 órás kihallgatás után azonnal szabadon engedték. Engem tartottak bent egyedül előzetes letartóztatásban, közveszélyopozás előkészületének alapos gyanújával. Most egy kérdés, hogy mi volt a lakásban? Tehát nagyon sok újság állítólagos rendőrségi közléstre hivatkozva világára öppentette a hírt, hogy ebben a lakásban egy bombagyár működött, ahol nagyon veszélyes vegyszerek voltak, és felrobbáhatott volna az egész ház. Bizonyos újságok még azt is tudni vélték, hogy mi az MSZP-nek a május 9-i felvonulásán terveztünk robbantásos merényletet. Hát ez ugye marha jó hangzik, mert ugye az MSZP már elég gyakran fenyegette az országot bombamerénylettel, már nem ők persze, hanem ők előre látták, hogy lesz ilyen. Voltak is próbálkozások arra, hogy terroristákat fogjanak. Ugye emlékezhetünk arra, amikor egy palesztín fogorvost több hónapig börtönben tartottak hozzám hasonlóan. És semmit nem találtak nála, a fogorvosi vegyszereit foglalták le. Emlékezhetünk a szegedi egyetemistákra, akik egy légpuskát foglaltak le, mint az alkotmányos rendfejveres megdöntésének eszközét. És ugye itt a legújabb terrorista én vagyok. Érdekes módon csak néhány nap telt el azóta, hogy mármint a letartóztatásomkor, csak néhány nap telt el azóta, hogy Gyurcsány Ferenc kijelentette, hogy az úgynevezett gyűlöletkeltők ellen az zéro tolerancia elvét kell alkalmazni. Hát én nem akarok összefüggésekre rámutatni, de sajnos muszáj. No tehát, amikor letartóztattak, a lakásban háromféle anyagot találtak, amit egyébként egy teljesen szabálytalanul lefolytatott házkutatás keretében foglaltak le. Ez azért volt szabálytalan az a házkutatás, mert sem engem, sem a lakástulajdonosát nem engedték meg, hogy a helyszínen legyünk. Kirattak minket a folyosóra, hatósági tanúnak a hívását megtagadták, majd azt is közölték, hogy ez nem házkutatás. Több mint 60 rendőr volt a helyszínen, A jól emlékszem, 6 vagy 7 különféle rendőrségi osztálytól, BRSK életvédelem, szervezetbűnözés elleni osztály, különleges ügyek osztálya, ez föl volt írogatva nekem még annak idején. Lényesten, tehát a fél BRSK velünk foglalkozott azon az estén. Egy nem 6-8 órás házkutatás következett, ami alatt mi megbilincselve kellett, hogy üljünk a lépcsőházban, majd pedig a végén nem találtak semmit. Tehát úgy értem, hogy semmit, hogy semmit, ami bármilyen bűncselekménynek a megalapozott gyanújára okot adna. A helyszínre érkezett egy szakértő, akinek a nevét nem ismerem a mai napig. Annyit tudok róla, hogy a műegyetemről érkezett, gondolom egyetemi tanár vagy hasonló lehet, aki azonban később egy olyan előzetes szakveleményt adott ki, hogy a helyszínen talált anyagok robbanó anyagok. Na most én hoztam ezekből az anyagokból, aki akarja nyugodtan hívja a rendőrséget. Megtekinthető a kristálycukor, ez nagyon veszélyes, ez minden lakásban van. A kémpor, ami borászati szaküzletekben kapható, ezt most vettem egyébként itt a e, Szabadságkinnál van egy borászati bolt, e, 2,8 kg forint, illetve... Kálium nitrát, magyarul salétrom, ami egy műtrágya. Ez volt az, ami miatt az egész gyanúsítást így akarták húzni. Ezeket, hogyha elvileg, a szakértő szerint ezek egymással reagálhattak, tehát hogyha ezt összeöntöm most, akkor ez elvileg robbanni fog. Eddig nem robbant. Nem robbant? Miért nem robbant? Na, hmm, nagyon érdekes, keverjük meg. Ez nem akar Nem értem miért. Lehet, hogy azért, mert kell bele gyújtó szál, amit szintén azt írta a szakértő az előzetes jelentésben, hogy ez tiltott anyag lenne, tehát ez pirotechnikai anyag tiltott anyag, nem igaz. Itt bemutatom a számlát, ezt ma vásároltam egy fűzi szaküzletben, és hogy hol vannak ilyen fűzi játék ahol ilyen engedély nélküli pirotechnikai anyagokat lehet kapni, itt egy szóról a tessék, Tesco, OSAN, Interspar, Praktiker, ilyen helyeken árulják ezeket. Nagyon-nagyon veszélyes anyagról van tehát szó. Mellesleg a szakértő nem is tudta megnevezni, hogy mi ez az anyag. Tehát ő úgynevezett stop írt a írta jelentésbe, ami egy katonai zsújtózsinór lenne. Nem az, de még az se lenne egyébként tiltott mellékes lényegtelen. Na most, hogy mi van a szakértői jelentésben, azt én is csak a sajtóból tudom, mert ezt mind a mai napig nem hajlandó a BRFK elén tárni, sem pedig védőm elé. Tehát az egész arra ment ki, hogy felállítottak egy gyanúsítást, nem engedték, hogy ezzel én védekezzek. Tehát mind az előzetes, mind a későbbi szakértői jelentés valótlanságokat közölt. Ugye például a Blink volt az, aki egy nagyon dörgedelmes cikket írt arról, hogy mi hogyan készültünk robbantásra, emberek lemészárlással, meg stb. Hát a népszava még tovább is ment, hogy úristen, mert ők már Dunán leúszó halottakat vizionáltak, mert ugye egyértelműen az lett volna az eredménye. De minden esetben május 8-án és az utána következő napokban, amikor az előzetes letartóztatásomat elrendelték, ugye megtalálom a tesli, akkor még szó nem volt erről az MSZP-bűlésről, ezt csak az újságokkal közölték hogy így Ha közölték egyáltalán, és nem valamelyik újságíró kisújját vette elő, mindjárt megtalálom. Igen, 2007 már is 10-e, igen. Azt mondja, hogy mindjárt megtalálom. Lényeg az, hogy ismeretlen helyen és időben közveszélyt akartunk okozni, ezért közveszély okozás előkészülete miatt gyanúsítanak meg engem. Már is megtalálom. Igen kiemelkedő tárgyi súlyú. Na most ezt így elnézeg, hogy ez maradik. Igen, itt is kimondják, hogy a, a pirotechnikai anyagok, piroteknikai termékek előállításánál használatosak ezek az anyagok, valóban lehet őket erre használni egyébként. De elmondok még egy pár anyagot a hátváltásból, ami kifejezetten nem is a pirotechnikai, hanem komoly anyagok készítéséhez alkalmas. Körömlapnemosó, vagyis az, az aceton, szőkítő, vagyis hidrogénperoxid, akkumulátor amit egy kis gőzöléseként lehet alakítani, ammónium-nitrát műtrágya, amit tonnaszámban használnak a gazdálkodók, de ez a káliumnitrát is erre való. Hogy miért kellett nekem ez a kálium nem nekem kellett, hanem a hölgynek, aki a lakásban lakott, ugyanis ő, ő egy festő. És korábban próbálkozott az ez egy nagyon szép víznövénynek a termesztésével, nem igazán akar működni neki, mert folyton elhervadt. Most, mivel nekem már volt ez szerencsém, nekem mondta egy kertész barátom, hogy káli nitrát műtrágyát kell szerezni, mert az Azalea az egy elég igényes növény. Megígértem ennek a egy hát, nagyon kedves barátném, megígértem neki, hogy szerzek neki, gazda elmegyek, hozok neki. Most kiderült, hogy ez ilyen 25 km-os van, ez nincs kisebb egyszerűen. Kifejezetten az földet lehetne kapni, de azt már úgyhogy így jött össze. Veszte egy 25 kilós valami 4000 forint volt, hát most üsse kavics, elviszem neki, tessék itt, már kicsit sok, majd nem használjuk föl. És másik meg, hogy a kémpor az meg úgy került a helyszíne, hogy egy barátom, szintén aki gyanúsítottként szerepel ebbe az ügybe, az ő családja a foglalkozik. Őkért meg arra, hogy ha gazda megyek, akkor legyek szíves, vegyek nekikben tilált kémport, mivel hogy ez szőlőtermesztő anyag, ez egy gombamentesítő anyag, ezt vegyem meg neki és vigyem oda. Na így került oda a helyszíne a kettő, és ott a helyszíne jutott eszembe az, hogy ezekből, tehát a kálium és a cukorból küstképző anyagot lehet készíteni. Ez egy, nagyon ismert egy hetedikes kémiasztakörös gyerek is meg tudja csinálni, csinálja is egyébként, tehát ez, ez benne van a hetedikes kémia könyvben ez a dolog. Ha cukrot és kálium összekeverünk bizonyos arányban, majd pedig meggyújtjuk, akkor egy erős küstképző hatást érünk el. Amit egyébként arra használnak például a mezőgazdaságban, föld alatt élő kártevők, vakon, dürgei, a hajtására használják. Tehát ezt bármelyik földműves megkérdezik, hogy csináljél, persze, hogy csinál, minden hét csinálják, használják, csinálják, dínjeföldeken, akárhol. Senkihez nem megy ki a rendőrség, senkit nem visznek el bilincsbe azzal, hogy bombát Ez egy teljesen hétköznapi használatú anyag, nem veszélyesebb, mint egy tortatűzi játék, vagy maga ez a ami. Szintén ugye, mint mondtam, egy legális dolog. Így néz ki egyébként, hogyha ezt rendesen legyártják egy gyárba. Ez egy szintén, ez is a számlán szerepel. Ez egy úgynevezett egyes kategóriai pilotechnikai eszköz. Ebben ugyanez az anyag van, csak egy adalékkal, hogy színes füstöt képezzen. Az ember meggyújtja, ki megy a tradimatchre, és így lóbálja. Ennyi. Tehát ez az a nagyon veszélyes anyag, amit nálam lefoglaltak. Csak hát mondom, ez így 1500 korint, ha meg összekeverem, akkor ennyi. Azért akartam ezt megmutatni egyébként, mert korábban e, volt már ilyen, hogy füsbombát készítettem másmilyen fajtát. E, úgy emlékeztetünk, október 23-án mi történt, milyen eszközökkel ütötték, verték a magyarokat az utakon, lovasroham, lovasrendőrség, rendőrség, stb. Akkor jutott az eszembe, hogyha legközelebb ilyen próbálkozik a rendőrség, hogy teljesen hétköznapi tüntetőket lovasrohammal, fegyverrel próbál oszlatni, akkor ilyen füzsgálatoknak a fedezékében vissza tud a tömeg. Tehát két-kettő-hármat oda dobunk. Nem a rendőrökre, hanem magunk kell, ez egy kötfűvépezés el tud menekülni a tömeg. Megzavarja a rendőri akciót. Ez erre való. Március 15-én két ilyen fügybombával özbenben mászkáltam. Ezeket e, megmutattam, amikor bementem a Kossuth térre, a köztársasági ülete a beléphető kapujánál, kérdezték, hogy miért mondom füstbomba. Jó, vigye be, ez volt a válasz. Ezt egyébként fel is vette egy tévékamera, kamera hogy én ezeket bevittem oda. Ott, ahogy úrcsán egy ferencéppen rángottam a Nemzeti Zárkóban, nem tudom, hogy hol pofájja a másik, hogy március 15-án, amikor engem előállítottak egy azóta már szintén megszüntetett garázzasági ügy, egy de Denzki megdobálása, meg lehet nézni Gyorskocsi utcai fogdának a fogdanaplóját, tőlem lefoglalt anyagok március 15-i előállítása, amikor föl van írva két darab füstbomba, ez ott van szerepel benne, a kutya nem indított ellene eljárást, senki nem találta ki, hogy ez robbanóanyag. Tehát ez egy nagyon furcsa jelenség, hogy most hirtelen azt csináltak belőle. No tehát... Ilyen körülmények között kerülteném be. Most az, hogy hogy viselkedtek a rendőröknek, hogy nem viselkedtek, azt hagyjuk. De végül is elég korrektek voltak, mert versek vagyunk. Bent a rendőrség egy nagyon furcsa ember hallgatott ki. Az első dolog, amit észrevettem, hogy itt hönna polcán volt egy BTK, egy-két rendőri szakkönyv, és ezve Farkas Vladimírnak a könyve. Ugye ő volt Farkas Mihálynak a kis csemetéje, írhatálus -e verőlegény. Ő volt az, aki diadalmasan belevitte a Kádár Jánosztályába, hát eltársak egymás között de nagyon sok gyilkosság száraz a lelkén. Valamiért ez a rendőrt is úgy gondolta, hogy ez feltétlenül szükséges a rendőri munkához. Ekkor én már több mint 30 órája nem aludtam. Kértem, hogy hagyjanak, mert nem tudtak, milyen gyanúsítást nem tudtak állítani ellenem. Kértem, hogy hadd menjek haza, kihalszom magam, aztán visszajövök, megteszem a vallomást, mert tanulvallomást akartak tőlem venni. A végén belemondtam a vallomásba, hogy nem kívánok nyilatkozni, mert olyan szellemi és fizikai kimerültségi állapotban vagyok. A több mint 12 órás átmutatás, illetve az előttes, hogy nem az ágyborángatta ki, előttes aludtam, éhes voltam, hogy nem kívánok vallomást tenni, később visszajövök és megteszem. Ez közölt a is, hogy ezt ő nem írja le, és ö, nem volt hajlandó ezt ez kinyomtatni nekem, én megmondtam, hogy én meg nem írok alá olyat, amit ők adnak a számba. Ezután elment az űrke egy-két órára, ekkor már 16 órája tartott az előállításom, ami maximum 12 óra lehet, és utána jött vissza ezzel, gondolom valakivel megbeszélte, hogy itt közös jogozás előkészülete lesz a vád és ezzel raktak engem először ugye 72 órás őrizetben, majd szinte automatikusan e, előzetes letartóztatásba. Hát önök közül néhányan ott voltak ezen a nagyon különös tárgyaláson, hogy az egész honnailajos utát lezárták, mindenki kiszorította, két rendőrautó kísért a robomobilt, ilyen kísérlet egyébként ilyen móri gyilkosoknak megfelelő kaliberű embereknek járt, tehát nagyon veszélyes, egyik négyes kategóriájú őrizetes voltam, négyes kategóriájú fogvatartott, ami azt jelenti, hogy e, tényleg az gyilkosokkal, fekete sereggel egy szintű veszélyességi fokozat. Igen, tehát ezen a tárgyaláson nem lehetett jelen a családom, kiszorították őket még az utcából is. Most az másképp, hogy milyen szavakkal zavarták el a nem 70 éves édesanyámat. Tehát mondjuk úgy, hogyha nem rendőr az illető, akkor egy pofont érdemelne. Így is egy pofont érdemelne. Jó, mindegy. Tehát engem előzetes letartóztatásba helyeztek, és 30 napig a Gyorskocsi utcai rendőrségi volt voltam, majd pedig 30 napig a Maglódi úti Fővárosi Bündet ahol egyébként már ősszel is voltam előzetes letartóztatásban. Időközben kaptam egyébként az értesítést, hogy ősszel a televízió ostroma kapcsán engem meggyanúsítottak effektíve azzal, hogy én voltam a tévéostrom vezetője, kivatalos személy elleni fegyveres erőszak csoportosan vezetőként, 5-15 évig illetve életfogytiglanig büntethető. Ezt kénytelenek voltak ejteni, ugyanis kiderült, hogy a puszta feltételezésen kívül semmilyen jel nem utalta arra, hogy én bármiféle szerepet játszottam volna a TVOSstromba, azon kívül, hogy ott voltam fotósként. Tehát ez is egy ilyen kicsit koncepciós jegy, ö, ügy jellegű volt. Ö, most is egy ilyennel állunk szemben. Akkor is egyébként elég érdekes módon kerültem én be ebbe a börtönbe. Há, most egy kicsit tovább voltam ott. Na, mindegy, hol szóval oda kerültem, nagyon érdekes módon, ezt meg is tudom mutatni önöknek, itt felhoznak egy halom bűncselekményt, meg is mutatom a kamerának. Egy halom bűncselekményt hoztak föl ellenem az előzetes letartóztatást indokolandó, mert ugye az a bírói gyakorlat, hogyha valaki ellen büntető eljárás folyik, szabadság legkisebb az elegendő indok hogy előzetes letartóztatásba tegyék. Na most, amit itt felsoroltak, ezekből egyetlen együtt sem volt valós. Tehát itt egész egyszerűen a rendőrség meghamisította a bűnügyi nyilvántartást, úgy adta a bíróságnak, a bíróság ezt nem ellenőrizte, elfogadta. Én ott a tárgyaláson jeleztem, hogy ezek az ügyek nem valósak, nem tudok róluk, hozzáteszem más ügyeket mondtak el a bíróságon, tehát mondok egy párat közülük -e. garázsasság, súlyos leszbizsértés, kifosztás, rendzavarás csalás, mint minden van. Később majd kiderül, hogy ez úgy kamó, ahogy van, de erre két hónapot kellett várni. Tehát ezt a bíróság egyszerűen nem vizsgálta meg, ezt a panaszomat, hogy ezek az eljárások nem valósak. Hát ez már így elég volt ahhoz, hogy betegyenek, és utána jött az értekes kis trükköcske a rendőrség részéről. Ezután közölték, hogy a szakértői vizsgálat eredményét, amivel engem gyakorlatilag tartottak, tehát ami az egész ügynek az alapja volt, azt nem voltak hajlandóak elén tárni, hogy én erre egy hivatalos tápolatot adjak egy független szakértő által, e, illetve kijelentették, hogy mivel nekem ismeretlen bűntársaim vannak, akiket föl kell deríteni, nyomozás taktikai okokból csak azután mutatják meg nekem a mindenféle szakértői jelentéseket, hogy őket megtalálták. És mi a magyarra fordítása? Én addig börtönbe leszek, amíg ők akarják. Mivel hogy bűntársaim nincsenek, nincs kit földeríteni, és az egyetlen dologot, amivel kijöhetnék, a szakértői vizsgálat tárolatát nem teszik lehetővé. De ezen kívül is elég mocskos tűköket alkalmaztak, így például, amikor az ügyvéden bement hozzám egy ügyi, ügyvédi látogatásra, azt közölték vele, hogy az ügyészség megtiltotta neki, hogy engem meglátogasson. Na most ez az ügyvéd, ügyvédnek is nagyon súlyos bűncselekményt kéne elkövetni, a a szökés előkészítését, hát együtt a francban a rendőröknek nyilván, doktor Futó Barnabásról van szó, de egy ilyen kicsinyes tűkkel megpróbálkoztak, hogy hát ha esetleg majd sikerül az ügyvédemet elszedni tőlem ezzel. Nevetséges dolog. De mindegy, szóval 30 nappal később került sor a annak a meghosszabbítására, de közben, annak alapján, hogy milyen anyagokat foglaltak le tőlem, ugye ugye mi hivatalosan nem tudhatjuk, mert ugye nem kaptuk meg a szakértői jelentést, de a szakértő kirendelésében, ami szintén itt van nálam valahol, igen, a szakértő kirendelése, nem mondom meg, hogy ki a rendőrségi szakértő, mert mindig megmondom, hogy miért. Itt uh, felsorolják, hogy mit, sorol, mit foglaltak le tőle milyen anyagokat, tehát uh, ventilált kémport, kristálycukrot. Na most erre adott nekem egy szakértői véleményt egy, egy ugyancsak hozzáértő emberke, aki ugyan nem igazságügyi szakértő, mert nem szerepel az igazságügyi szakértők listáján, de itt felsorolja, hogy a Magyar Pirotechnikai Társaság elnökségi tagja, pirotechnikus 3, nem tudom micsoda, veszélyes áru szállító biztonsági tanácsadó, és itt vannak a bejegyzési számok Na most ő nem hatalmazott föl engem arra, hogy kiadjam, hogy ő kicsoda, de önöknek megmutatom, hogy lássák, mint újságírók, hogy valóban egy ismert és elismert szakértőről van szó. Egy magyarországi pirotechnikai üzemnek az elnök vezérigazgatója, vegyész és jogász végzettségű. Tehát nem most jött a falvédőről. Na most itt ő, válaszol ugyanazokra a kérdésekre, amit a rendőrségi szakértőnek föltettek, és mellesleg. Utána nézzünk annak, hogy ki ez a rendőrségi szakértő. Ő egyébként a hadtudományi dosz, a katonai robbanó harcanyagok szakértője a Redisnek a emberkéje. Hozzáteszem, hogy rendőrségi szakértő a bírósági eljárásban nem vett részt. Van egy ilyen eljárási szabály, mindegy lényegtelen. Tehát itt leszögezi az én szakértőm, a független szakértő, és van még egy szakértőnk, egy külföldi országból hoztunk. Ugyanis a magyarországi igazságügyi szakértő nem vállalták a rendőrségi szakértő táfolatát kollegiális okokra hivatkozva. Tehát őnek itt teljesen megfelelhet azt, hogy valakit bevarjana, ők a kollégát nem fogják elmesztelni, mert isten mi lesz akkor. Tehát igazságügyi szakértő ebben az országban nem volt hajlandó ezt tápolni, és itt felsorolja, 20 kg kalimitrát nem robbanó anyag, kristálycukor nem robbanó anyag, minő meglepetés. A ventilárként nem robbanóanyag, a 3 kg vasokszit nem robbanóanyag, 50 g alumíniumpor nem robbanóanyag, a 2 méter hosszú stoppinszál, tehát ez, Gyújtószál, amit a szakértő nem ismer föl, stopin nevezte, ami egy másik fajta. Műszaki birotechnikai termék, nagykorú személyek engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják, felhasználhatják. Tehát lényegben semmilyen illegális anyagot nem találtak. És hogy ezek keverésével milyen robbanóanyag készíthető, az ötös kérdés. A lakásban lefoglalt anyagokban milyen robbananyagok készíthetőek, nagy valószínűséggel deflagrációra képes anyagokat lehetett volna készíteni, vagy anyagokat, amelyek detonációra nem képesek illetve végtelen másik, hogy káliumnitrát és cukor keveréke füstgyertje, füstbombák házilagos elítására alkalmas és megfelelő arányban volt -e. Alkalmas füstgyertje készítésére az arány nem megfelelő, sokkal több káliumnitrát volt, mint kéne, robbanásra nem képes. Tehát semmiféle robbanóanyag nem volt, és a jelenlegi anyagokban robbanóanyagot előállítani nem lehet. Előlet lehet állítani ezt az egyes kategóriai pirotechnikai eszközt, ami szabadon tartható és birtokolható minden nagykorú személy számára. Ez minden. Hát aki akarja végignézheti ezeket, volt egy másik, amit a, bíró, a rendőrség előhozott, hogy vasokszidport találtak, illetve alumíniumot. Való igaz, hogy vasoxidport és alumínium keveréke, rész alumínium, egyrészt vasoxid, vagyis magyar úr Ez egy úgynevezett termit elegy, ami hegesztőanyag. hegesztő anyag. Tehát például vasút is ineket vágják vele. Ez egy elég nehezen begyújtása, tehát a magához a, a begyújtása az is legalább egy 8 900 fokos hőmérséklet kell. Tehát például plazma vagy ilyesmi. Ezzel valóban lehet tüzet okozni, csak egy olyan pici mennyiségben találtak ezt a két anyagot, ami lényegben jelenték, tehát ezzel az asztalon egy koromfoltot csinálna, hogyha meggyújtanám. Viszont ezek nem is termitként voltak jelen, hanem mint említettem, ez a hölgy, aki él a lakás, ez egy festő. Az ezüstpor is, és a vasoxidpor is, mind a kettő festék adalékok. Az ezüstport ugye az ezüstfestékben használják, a barna vasoxidot pedig bárki, hogyha bemegy az obi áruházba, megkapja, mint barna, barna festék pigmentet. Barna, vörös vagy sárga, háromféle vasoxid van. Ez meg lehet venni. Ezek is e, szabadon tartható anyagok, azok 3 kg vasoxidot találtak 5 g alumíniumporra, ami legjobb indulattal sem nevezhető termékel egynek. Egyébként én nem is tudtam arról, hogy ezek a lakásban vannak. A másik, ami érdekes, hogy emberi csontokat találtak. Egy kereskedelmi tévé megfogalmazása szerint több száz emberi csontot, nem, hanem több száz éves emberi csontot. Csak ezt a kis apró szavacskert kivették belőle, mert így izgalmasabb. Mindössze annyi történt egyébként ez a barátom, aki ott lakik, ugye drákilovinatilla. Nem biztos, hogy a nevét azt meg kell említeni. Tehát a barátom, aki a lakásban lakik, ő találta ezeket a csontokat, korábban egy építkezésen dolgozott, ott fordultak ki a földből, viccesnek találta, hazavitte, hát nem egészen százas a gyerek, de ha már itt tartunk, a múltkor a heti hetesben az egyik szereplő elmondta, hogy neki is van, ott van egy emberi koponyája, tehát kinek mi? Nem bűncselekmény egyszerűen. Tehát ezt is próbálták ránk venni, próbálták abba az irányba terelni, hogy ezek esetleg a szentéleti János csontjai, nem gyűjtünk erekélyeket. Na mindegy. Tehát folytathatnánk ezt a szakértői véleményt, mindez idáig hivatalosan nem tudtuk benyújtani a rendőrségnek, mert erre nem adnak lehetőséget, az ő szakvéleményüket semmilyen módon nem adják ki nekünk. De a sajtóval közölték a tartalmát, ez azért roppant érdekes. De mindegy, szakértői kirendelésen túl vagyunk, tehát 60 napra meghosszabbították a letartóztatásomat, csak hogy visetétlenkedtünk közben. Beadtunk természetesen ügyvédem beadott egy fellebbezést az előzetes letartóztatás ténye ellen, tehát hogy engedjenek engem szabadon. A fővárosi bíróság, mint másodfokú bíróság 2007. június 1-én kimondta ebben a határozatában a következő mondatot: A védelem álláspontja teljes mértékben megalapozott abban a kérdésben, hogy az eljárás jelenlegi adataira figyelemmel semmilyen tényadat nem támasztja alá az ügyészi indítványban megerült bűncselekmény megállapíthatóságát. magyarul. A másodfokú bíróság kijelentette, hogy az ellenem felhozott gyanú valóban alaptalan. Hogy miért maradtam mégis benne? Hát egyrészt azért, mert ugye felsorolták ezeket a csodálatos ügyeket, amelyek ugye nem léteztek, illetve a rendőrségi szakértőnek a nagyon-nagyon negatív jelentése alapján, amiben például már ilyeneket is benne, legalábbis én így tudom, sajtóval eszközölték, ilyeneket beleért, hogy ebben a... Rótocskában, ami a szabadforgalmú pilotekai eszközben, fekete lőpor van, ami robbanóanyagnak minősül. Hát persze, hogy az van, mert különben nem működne, de én megnézem azt, aki ebből egy tizedüli grammnál többet ki tud nyerni. Egyébként nem is működne megfelelően, hogyha ez robbanna, mert ez egy gyújtó zsinós. De mindegy, lényegtelen. Tehát a rendőrségi szakértői vizsgálat alapján tartottak engemben, most már kizárólag az alapján, bár azt megállapították, hogy szökés-errejtőzésnek veszélye nincsen. Tehát a bűnismétlés veszélyét arra hivatkozva mondták ki, hogy ellenem ilyen ügyeket hoztak föl. Eltelt egy újabb hónap. Ja, nem ám csak úgy meghosszabbították, hanem indítványozták, és ezt jóvá is hagyták, tehát ez június elsője. Június Június 4-én indítványozta az ügyészség, ugyanerre a közveszély előkészületére hivatkozva az előzetesnek a hosszabbítását. Tehát a bíróság kimondta, hogy az nincsen, az ügyészség az rá. Az ügyészség ezt kérte, és 7-én el is fogadta az elsőfokú budai központi kerületi bíróság, hogy a kényszerintézkedés elrendelése óta a cselekmény tényállásában és jogi minősítésében változás nem történt, a megalapozott gyanú nem gyengült. Hát nem gyengült, csak a bíróság kimondta, hogy alaptalan. Egyébként nem gyengült. Tehát így működik ez. Innetől közül engem a Vennyige utcai börtönbe. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönhetett mondjak egy bizonyos magasrangú BV-tisztnek, akivel találkoztam is egyébként szabaduláson napján a folyoson, csak nem tudtam, hogy ő az, aki mindent megtett azért, hogy én kultúrát, körülmények közé kerüljek a BV intézetben, hogy ne kerüljek olyan bűnözők közé, ahol esetleg valamilyen atrocitás érhez, ez, ez, ezúttal nagyon köszönöm neki. Ez egy önzetlen emberi gesztus volt. Nagyon sokan támogattak egyébként engem hasonlóan, mint például most is, hogy itt vagyunk, Kb. három órával ezelőtt kértem a Magyarok Világszövetségétől, hogy ezt a termet bocsássák a rendelkezésemre, és egy órán belül egy ismeretlen személy, akit nem kívánja, hogy nyilvánoságra a nevét, én se tudom, hogy kicsoda, a teremnek a bérleti díját kifizette nekem, minden kérés nélkül. Több ilyen is volt egyébként, tehát ugye nyilván tudják, hogy volt egy tüntetés a gyorskocsú utcai rendőrségi fogda előtt, ezen több száz ember volt jelen, Hát sajnos nem nagyon hallottam, hogy mit mondanak, mert az épület túloldalán voltam, de ugye nyilván tudják, ez is nagyon sokan voltak. Oda jöttek, kifejezték szimpátiájukat, kifejezték tiltakozásukat, és nem csak az úgynevezett szélsőjobboldali személyek, hanem több olyan baloldalinak mondható, vagy akár liberálisnak mondható, sőt ezért közeli ember is volt, aki fölemelte a szavát nem mellettem, hanem az ügy ellen. Tehát kifogásolva azt, hogy valakit egy úgynevezett jogállamban, mert ugye csak úgynevezett jogállamban élünk, egy ilyen megúszoltatás érhet, egy ilyen koholtvád alapján mindenki tudja, hogy miért. Tehát ezt nem hiszem, hogy magyaráznom kellene, hogy a személyemre azért figyelnek ennyire, hogy utcán követnek a rendőrök, lehallgatják a telefonomat, meg ilyesmi. Csupán azért van ez, mert bármiféle amit elkövettem volna, soha nem követtem el bűncselekményt. Szabálysértést igen, de hát ez legjobb családban is előfordul. Ö... Szóval elmúlt az idő, eltelt egy újabb hónap, amit én börtönben töltöttem, közben beadtunk egy újabb fellebezést, és most következett az, hogy végre valamelyik hatóság vette a fáradtságot, és megnézte a bűnügyi ez pedig a fővárosi bíróság, mint másodfokú bíróság volt. Július 12-én magyarul tegnap hozták a következő végzést, azonnali szabadlábra helyezést rendeltek el. Ugyanis a fellebezések alaposak, ismételten helyt adnak annak, hogy a közvetélközlés előkészületének gyanúja alaptalan, ez itt van leírva, nem észlelte az elsőfokú bíróság az ügyét indítvány ismételt megalapozatlanságát a gyanú képező bűncselekmény minősítését tekintve. El lehet olvasni, aki akarja egy ilyen jó hosszú. Ám, de, hogy a lakozgatok, itt végre utána néznek annak, hogy mi van ezekkel a büntető eljárásokkal, hogy ezek nem valósak. Egyébként az, hogy valaki jelen büntető eljárás indul, az ott kezdődik, hogy meggyanúsítják, addig nem lehet ellene felhozni semmit, tehát ilyen esetben sem szerepelhet. Tehát ezek az ügyek, ezek úgynevezett marinéni feljelentő ügyek voltak. Tehát valami Buzgó mocsin kitalálta, hogy ő hallott rólam a tévére, és feljelent a helyi rendőrség, de Ezt a helyi rendőrség azt mondja, hogy jóval leírja, hogy marinénit besugároztam a piros pólómmal, a marinénit elhagyják, az ügyet kidobják a szemétbe, de a számítógépben benne van, hogy Mari tett egy feljelentést. öt perc múlva az ügy lezárva. És ilyen már lezárt ügyeket, sőt elém sem tárt ügyeket, a teljesen jelentéktelen ügyeket szedtek elő, azzal a, abban a reményben, ugye nem is, nem is ugye hiába reménykedtek ebben, hogy majd erre hivatkozva engem a börtönben bent tudnak tartani. És valóban. Ám de mondom itt föl vannak sorolva a különböző ügyek, hogy egyetlen egy büntetőeljárás valós, ez egy garázdaság vétsége, ami pénzbírság gará előidéző ez hát már másfél éve tárgyalja. A dolog annyi, hogy egy kedves Bartonbűnű személy egy pillanatúk és tántott rám, én pedig az engedéllyel tartott, majdnem, meg megvan az engedély, engedélye tartott gázpisztollyal védekeztem egy késsel történő támadás ellen. Ezt vizsgáljuk. Egyébként az ügyem már magára húzta a hamis vádbűncselekményét is, tehát nagyon szépen halad a dolog. Hát mondom, aki akarja, elolvashatja ezt a véglés. Tehát mindössze összefoglalva az egészet. Úgy gyanúsítottak meg engem az MSZP-nek a gyűlés elleni támadással, szervezett támadással, hogy erre semmiféle nyomozati információ nem utalt, senki ilyen vallomást nem tett, ilyen információ nem merült föl. Na most egy másik érdekes dolog, ez amit a rendőrség ugye állította az elfogásom körülményeiről, hogy én állítólag mentem fölfelé a listzel, és telefonon megbeszéltem valakivel, hogy robbantani fogunk, ám de egy szemfüles lakó pont mellettem át a listbe, megnézte, hogy hova megyek be, és hívta a rendőrséget. Ez nem igaz. Egyszerűen nem igaz, nem volt ilyen telefonbeszélgetés, nem utazott velem senki a hívbe, és mellesleg robbantást sem terveztünk. Milyen érdekes, nem is volt robbanóanyag, tehát nem is tudtunk volna. A valóság ezzel szemben az, hogy a rendőrség lehallgatta a telefonomat, nyilvánvalóan mindenféle felhatalmazás nélkül csak ezt sikílenne bevallani, ugyanis engem úgy fogtak el, hogy ebbe a lakásba rendeltünk pizzát. Ugye a címet bemondtuk természetesen, és amikor lementem a pizzáért a kapu, akkor a rendőrök fogadtak ott. Ott álltak a kapu előtt, de most ha tudták volna, hogy én melyik lakásból vagyok, akkor följönnek. Voltál egy folytörők, koszulálom elénkben jött egy géppisztolyjal. Nem hiszem, hogy különösebb akadályt jelentett volna azt, hogy a két ember meg egy kb. 50 kilós törékeny, majd 50 éves nő. Miért a hova vártak, hogyha tudták, hogy melyik lakásban vagyunk? Ilyen érdekes kérdések. De vannak még ilyen érdekességek, például most tudtam meg azt, hogy álkolag jelentkezett egy tanú, egy 17 éves kis Hülye gyerek. Hát nem tudom, melyik kommunista itt újságíszakosztálynak a tagja. Aki azt állítja, hogy egyik nap bement a boltomba, teljesen ismeretlenül, és én mindjárt azzal fogadtam, hogy elmondtam neki, hogy föl fogjuk robbantani az NSZP gyűlés, és mindjárt be is vittem őt hátra a raktárba, és megmutattam neki a kézbombákat. Hát ez, ez ugye teljesen hihető történet, nem? Ugye? Szóval ilyen és ehhez hasonló érdekességek tűnnek föl. A rendőrség egyébként a mai napig meg van győződve arról, hogy ezt az ügyet rám tudják húzni. Most éppen azzal foglalatoskodnak, hogy az összes létező barátomat, meg a telefonomnak a hívás minden ember kihallgatnak. Hát tegény hamas eléged, sajnálom, mert őt is kifogják biztos. Hát, ha valaki tud valamit erről a nagy akcióról. És mind a mai napig nem hajlandók elismerni, hogy ez egy politikai ügy, kivéve a telefonban. Ugyanis édesanyám még körülbelül egy hónappal ezelőtt fölhívta a rendőrt, aki ezt a rendőrségi előadót, ez egy hadnagy. És ő peret megmondta az édesanyámnak a telefonban, csak sajnos anyám még nem jutott odáig, hogy rendőrséget csak viktafonnal a kezünkbe hívunk föl. Elmondta, hogy igen, az ön fia azért van bent, mert a személyisége ezt indokolja. Mindenki tudja, hogy a rendszernek nem barátja, politikailag megbízhatatlan, és ezért fogjuk tartani. Ez így megmondta az én majd 70 éves édesanyámnak, meg kell próbálni hátra ismétli a tévékamerák előtt is. Nevét nagyon szívesen megmondom. A rendőrségi szakértőről, akik kirendeltek, ez a hat tudományok kandidátusa, Róla azt kell tudni, hogy 6 évet pszichiászói kezelés alatt áll, pirotechnikai szakképesítése nincs, tehát nem alkalmas erre a szakvélemény kiadására. Ezen kívül több bizonyította a hamis szakvéleményt adott már. Tudomásom szerint hamis tanulás miatt eljárás folyik ellene. Tehát ennyit a rendőrség szakértőjéről. Ennyi. Igazából. Hát most azon gondolkozom, hogy mit nem mondtam még el erről a csodálatos ügyről. Azt hiszem mindenki teljes képet kaphatott, hát aztán pártállásuk szerint várják majd össze a megfelelő mondatokat. Ezetleg kérdése, hogyha van valakinek. No. Igen, természetesen, amint az ügyet lezárják. Ennek az ügynek nem lehet más vége, mint hogy bűncselekmény hiányában lezárják. Mert ugye a közvetliókozás előkészülete nem áll meg. Tehát ö, Most azt próbálták ránkúzi, hogy mi ezzel gyújtogatni akartunk az MSZP gyűlésén. Most az MSZP-nek a május 9-egy gyűlésén, aki ott volt két dolgot láthatott, ad egy. Ez a Dunai alsórakkarton történt. Na most mi az, amit a Dunai alsó föl lehet gyújtani? A beton, a Duna, a partfal, mert az ott levő anyagok felgyújtására készültünk a vádírat, ez a rendőrségi gyanúsítás szerint. Ezt ugye a kisúlyukból szopták, mint mondtam. Egyrészt, másrészt, ez egy fákryás felvonulás volt. Ha én itt gyújtogatni akarok, akkor nem szórakozok azzal, hogy a szigorú biztosításon meg a belépszető kapun megpróbálok bevinni egy tárcára való gyanús, furcsán barna mécses. Egyszerűen bemegyek és kérek egy gyermek, fákját. Azt beledobom ott a legközelebbi kukába, még kuka sincsen az alsó a lassulakparton, vagy akármit meggyújtottam, ez tényleg csokolom. Véletlenül történt. Tehát ez egy teljesen légből kapott dolog. Tehát mondták volna, hogy mitől én a parlamentet akartuk vele megtámadni, mert az mondjuk még valahogy bedomok az ablakon, vagy valami. Tehát egy teljesen nonszen dolog. Egyébként ez, hogy pont ezt találták ki, ez, ez elég erősen mutatja a politikai célzatát a dolognak. Básniav társat meg akarták gyilkolni, hogyha úgy tetszik. Ami az elégtételt illeti, amennyiben egy olyan ügyben, ami előzetes letartóztatást eredményezett bűncselekmény hiányában történik a vádlottak a felmentése, úgy automatikusan jár neki a kártérítés. Ez esetünkben hát legalábbis hét jegyű lesz, de lehet, hogy több. Tehát egy, egy olyan megúrtalás történt, egy, egy olyan olyas politikai színezetű, mint már sokszor elmondtam, ügyez, ami nem hiszem, hogy a hagyományos, egyszerű rendőri vagy bírói tévedésekkel egy napon említhető. Hát ez egy, egy szándékos lejáratási kísérlet volt, és az, hogy már az első nap siettek a bulvárnapok tudomására hozni ilyen valótlan információkat, hogy itt robbanás veszély volt, bomba volt, és még egy hónappal azelőtt, hogy egyáltalán meggyanúsítottak volna ezzel, már a sajtóval azt közölték, hogy mi az MSZP tüntetést akartuk megtámadni, ez elég egyértelműen bizonyítja azt, hogy a rendőrség politikai megrendelésre cselekedett. Egyé? Hét nyolc. Természetesen lesz, lesz. Biztos, hogy lesz belső vizsgálat, tehát ez, ez szinte biztos lehet, hogy a rendőrségen belül, ezek miatt az ügyek miatt valamilyen vizsgálat lesz. Hát mondjuk tudjuk, hogy ez egy következmények nélküli ország. Tehát össze azt fogják mondani, hogy bocsánat, tévedtünk. Holott a képernyőn elég jól láthatja, hogyha beleért a robotzsarú rendszerbe, a rendőre, a számítógépes rendszerbe, hogy ez az ügy lezárva 2005-ben. Ő mégis beírja a gyanúsításba. Hozzá egyébként, hogy a, az őszi zavargások idején ellenem készített vádigatban, illetve a, ugye az a gyanúsítás volt, nem szerepeltek ezek a 2004-2005-ös ügyek. Milyen furcsa. Tehát ez a Frius az azóta keletkezett, hirtelen visszamenőleg. Azt ugye meg is szüntették. Tehát igen, mindenképpen lesz ebből egy vizsgálat, hát mondom, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Én minden esetre örülnék, hogyha kicsit magasabb szinten is megmozdulna a dolog, mint hogy ott a helyi osztálykarancsnok esetleg azt mondja a beosztotjának, hogy elnye-bennye. Tehát ez egy olyan, olyan szintű hamisítás, hogy ez e, tényleg a rendőri vagy az ügyészségi vezetők legfelsőbb ügyész kell, hogy lépjenek ennek az ügyében. Más egyéb? Mindenki alszik? Tessék! Hát az összes büdös kommunista, nem ismerik ismerjük őket jól, ugye vannak, van, van egy pár. Most az a baj, hogyha én most mondok önöknek nevet, már mondjuk ősszereplők, úgyhogy mondhatok. Gyógysány Ferenc, Horn mondjuk még egy párat, ezzel a kettőn kívül Értelembe akadtam, Szini Katalin, MSP teljes vezérkar, hogy úgy tetszik. Mondhatnék újságírókat is, akik mondjuk már nem közszerepülők, úgyhogy nem mondom őket. De van egy kedves újság egyébként, egy e, bizonyos kommunista újságnak a jogutódja mind a mai napig, aki egyébként rendszeresen e, hamis vádakat és rágalmakat közöl rólam. Így például januárban írtak egy olyan cikket rólam, hogy én állítólag megtámadtam és megvertem egy szegényem, ezért es propagandát folytató bloggert, amiről azóta a rendőrségi nyomozás kiderítette, hogy egyáltalán nem így volt. De azóta nem kért tőlem bocsánatot ez a Sőt, egy olyan publicisztikát is írtak ezzel kapcsolatban, hogy verüllegényeket kell találni ennek az ügynek a megtorlására. ez a szegény zsidó, fiatal ember zsidó volt természetesen, hogy őt úgy megverték, hogy még a szája is földagadt a bőrcsek és verüllegények ütéseitől. Ez egy külön történet egyébként, de meséltek róla. Hogy... Meséljek róla? Nem, én a... mert a kommunistágra jelenti, hogy a köztulajban Elállom, hogy van mm. Kedves operatőrök, kérem mutassák meg az országnak az egyetlen embert, aki nem tud volna, hogy Gyúcsány Ferenc sikkasztott. Na mindegy, lényeg a lényeg. Szóval... Mondom, ezen az ügyön kívül, ha meg szóba került ez a blogger, de az is egy kísérlet volt az én lejáratásomra, ugye ezzel Fiderikus Sándor foglalkozott az ATV-n, persze a csak cikke nyomám, hogy ezt a szegény zsidó fiatalembert hogy megverték. Most ezzel nem készültem, de a blogom a mai napig olvasható a Droid Zóna rogatban az összes rendőrségi irat ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy pontosan, hogy áll az ügyet, tudom, hogy lezárták, de hogy lesz-e belőle vádemelés, vagy nem, semmi nem támasztja alá az ügyének a feljelentését. Kommunisták azoknak holnapra összeírodom, hogyha gondolja. Nem így egymás ez Gyúcsány szerint nem kommunista? Már nem, ugye? Olyan. Egyébként ajánlom figyelmébe azt a márai Sándor idézetet, ami az 56-os emlékűre van kitéve a kosú téren, ami elmondja, hogy a kommunizmustól megszabadultunk ugyan, de a kommunistától sokkal nehezebb lesz, mert nincs veszélyesebb annál, mint egy bukott rendszer haszonélvezője, aki már csak a koncert viaskodik. Ezeket a régi kommunista meg Mondjuk tűr, ugyanezt mondaná. Mondjuk egyébként tényleg, ha már itt tartunk, definíció nem ők nem kommunisták, de most ebben nem menjünk bele. Na, vörös ember jó nem lehet. Ennyi. No. Interjúzunk. Hú, bárkivel interjúzunk, bárkinek válaszolok a privát kérdéseire. Aki esetleg bombát akar vásárolni, annak itt vannak a címe. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és most jó nekünk.